Thank you. Gyerünk már! Vince. Nem, nem, ez rossz ötlet, ez rossz ötlet. Vide elmaszt, csak amin nagyon kell. nem. Még nincs teri old. Egy héttel korábban ébresztesz. Na, ne. Azt nem mond, hogy olyan buta vagy, hogy megpróbálod ellopni a kajámat. Stakely, ki kell, hogy nyíffan csalak. Kérlek, én csak a családomat próbálom eltetni. De is nincs is családod. Egy tagú családom van. Oh. Jó, várj, várj! Nézd, a parlangban van, tehát... A jó nincs, elloppa. Ó, jó én. Ó. nem sokan múl. Ó, A min oh, oh, se váredi, szó szerint Tényleg? Ha megeszel, tiéd a feladat, én szerzek újat! Mindenből! A piros kocsit is. A kék hűtőt is. kék hűtő? Felírtam! Csak kék jó. Csak. És kell a csupa chips. Oda vagyok érde. Mert a csupa chipsből a sok soha nem Mi Ilyen igaz. Fájdalmasan igaz. Te tudod mit? Óriás piknikpakkot szerzek, egy családi csomagot. Van olyan? Egész biztos. Na jó, Stikli. Én most visszafekszem. Ha Hold lesz, felébredek, és ajánlom, hogy a kajám ott legyen a helyén, ahol volt. De az csak egy hét. Lehetetlen egyedül. Oh, egy hét elég. Lesz a kisegít. Hold, minden kaja. És ne is álmodozz arról, hogy eltűnsz, mert ha megteszed, elfoglak és megeszlek. <tos> Oké. Okay. Oké, okay, haver, csak lazár, rajta vagyok a témán. Hey, hey, egy hét múlva, csak nevetünk ezen az egészen. He? Hm. I am gotta tell myself, yeah, I'm the man. Looks grim right now, mm -hmm. but pretty soon we'll be laughing about. geleç kapuya Yes all right because i always got my family és már csak 274 nap maradt a télig. Ébresztő mindenkinek! Téli álom vége! Jó reggelt, Hamid! Ráadok pipilni! Ó, ne a tóba ahonnét iszunk! A többiek is ébredjenek! Tavasz van! Vagyis ideje dolgozni? Ah, meg is van! Nem, nem! Várj! Rajta, ébredjetek! Ne kelljen bemennem! Fogadjatok, szót! Mert egész télen át tartogattam valamit, és most szépen kijereztem! Hüly! Kösz, Isztella. Sibán kiürítem a helyet. Ennyit még tudok. Jó reggelt mindenkinek! Milyen szüpi-szupi lapunk van, nem de? Ó, oh, azt a... A szemed körül nem festes túl jól szívet. Püske és Böki három hetente felébredtek. Szurka meg bögdösött. Hát igen, szúrós kis vakarcs. Az de annyira kis darajos. Tudod mit? Az enyém a nappali műszak. Ó, oh, az de szuper volna. Srácok, hallottátok anyátokat. Most figyeljetek rá. Ide hozzám. Ó, oh, jaj. Pont tartottam. Hol a kaja? Ha még kaja, nagyon kajás vagyok, és ha nincs kaja, az nem túlfaja. Hami, a télfolyamán mindent megettünk, úgyhogy most gyűjtögetnünk kell. Oh, Vársz! Elástam pár módjit az erdőben. Tudom, hol van rögződjön a csá... Apa, ez csak hó. De lehetett volna egy ragadozó? Ez a halottasdi, nem? Ciki. Hanga, hányszor kell elmondanom? Az a dolgunk, hogy opposzumot játszunk, meghalunk, Azért, hogy éljünk! Látok, most Atta! én vagyok a parancs, hogy most már végre találnunk kell neked egy jó férje. Egy jó férje? Uh -oh. Egy jó férje? Ezt akar most felhozni. Mert hiszi mindenki, hogy pasi kell nekem, ha a frizura egy fészek és záptolja szagomban, majd ha egy olyan pasi talál, rendes, szereti a gyerekeket és nincs szaklása, Térjek rám. Ah! Hamó, kikesztetek! Nézd, kaja! Nos, azt hiszem világos. Ez mit jelent? Spurn? Egy pillanat, Hamie. Azt jelenti, hogy kilenc bogyó választ el minket az éghaláltól. Bocsi, sarkosan fogalmaztam. Úgy értem, megpusztulunk az éjségtől. Spern? Nem fejeztem be. Szevasz, Lou, Penny. Köszönöm. Szevasztok, srácok. Szóval, amit mondani akarok, Nem. A... Nem fejeztem be. Ha megint kell, menj csak. Úgy nézem, kicsit szűkre szaptuk a készletet. Így idén mindenképp meg kell töltenünk a tuskót. Egészen színültig. Pontosan, egészen színültig. Mert mik vagyunk mi? Gyűjtögetők. Gyűjtögető. És mit gyűjtögetünk? Kaját. Bizony. Szupervern, totál super. Tessék, Hami, He? mi az? Mi, mi az? Hát mit akartál mondani? Hm? Oh, oh, oh, oh, oh, mi is volt? Mi volt az? Mi volt az? Mm, bárj, itt van a nyelvem hegyén! Megvan! Van ott egy furcsa valami... Ilyet még nem láttam, nagyon fííííí gravity! Na jó. Gyűlés berekesztve furcsa valami miatt. Hmm. Gyűjtögetők. Hol a furcsaság? Ó. So what as us? <laughs> <laughs> Őre sehol vége. Azta, Louza. Igen, az azta, talán. Soha életemben nem láttam ehhez foghatót. Mi ez az izé? Hanga, ne! Félek! Én is, mami! Tss, tss, semmi baj. Ez csak egy... Mi ez az izé, Lou? Én? Nos, ez egy... ez egy vörn? <köhem> Nos, ez itt nyilvánvalóan. Valamié bokor. Sokkal kevésbé félnék tőle, hogyha tudnám, hogy mi a neve. Hívjuk Pityunak. Pityu? Az csinós név. Jól hangzik. Igen, Pityutól kevésbé félek. Ó, nagy és hatalmas, Pityu! Mit ahol Nem hinném, hogy tud beszélni. Hallottam, fiatalúr. Azon ah! Azonnal gyere ide! Megyek. Hámi, gyere vissza! De Pityu, dühös! Szerintem ez Pityu mögül jött. Vagyis a bokor, vagyis... Jesus! Jesus! Csak egy módon tudunk rájönni, mi ez az ízé, és mi ez az egész. Megyek, és kiderítem. Ajj, ajj, ajj! Pityú, megette Verne-t! Pityúkám, a bajt! Stella, ne! Nem evett meg! Elestem. És most átmegyek oda. Senki sem mozduljon. Látom, oh, yeah. ah. Bye, Tash. Oh, ah, whoa, uh. dear. Yeah. <laughs> ah, ah, ah. ah. Oh. Oh. Oh. Whoa, whoa, whoa. Élni, csak vezetek. Ö Ö Ö Mi Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Jó, Akkor jöhettek, amíg mi ópa. aludtunk, és szörnyű kerekük a lábukon, és botjaik vannak, és úgy jutottak ezekkel a botokkal, mintha ez lenne a legjobb játék. Ilyenkor haj meg! Szépen lefekszel, és kampec. Apa! Van még rosszabb is. Eltűnt a fél erdő. Ha? Mind. A töltyfák, a bogyós bokrok. Ez már végleg oda. Azta! Mi lesz az élelemmel? Most oh. fogunk megélni? Nem tudom, de egy valamit tudok. Nem lesz semmi baj, amíg senki nem megy át a pityún. Sövénynek hívják, és nem kell tőle félni, két éltű barátom. Mert ez itt a jobb élet kapuja. Um, igazából hüllő vagyok, de semmi baj, ez gyakori hiba. És te, ki vagy? Ó, hol a jó modorom? A nevem Stikli. Nem akarok tolakodni, de hallottam, mit beszéltek, és azt hiszem segíthetek feltárni az egész sövényügymében létét. Szóval, ahol egykor vadon volt, ott most van egy huszonkét hektáros, mesterséges, sitti-fitti légkondicionált éden. Kivéve itt ezt a kis voltot. Itt vagytok ti. Ne féljetek, ez jó dolog. Téli alvók vagytok. Gyűjtötök egy csomó kaját, és elteszitek télire. Ihm, a Toskóba. Hamé, tényleg? Ebbe a barlangba. Egészen zimültig. Ozi, Mondjátok csak, meddig tart, amíg ez a tuskó megtelik? 274 napig. Oh. Most csak egy hét lesz. Az lehetetlen. Nem, ha összedolgozunk, hiszen ti tudjátok a gyűjtögetést, én a trükköket. Nekik van kajájuk. Mennyi kaja? Temérdek! Bőségszaru! Fenékig tejfel! Nos, köszönjük, de nem fogyasztunk el semmi olyan tejfelt, ami bárkinek is a fenekéhez ért. Szerintem nem beszél butaságot az Ips-sel. Talán hallgassunk rá. Nekem megfelel a fenekes kaja. Dehogy is? Bizsereg a farok? Átsi, átsi, átsi, várjunk. Mi van, mivel? Ha valami nem stimmel, azt a farkincám bizsergéssel jelzi. És amiket mondtál, attól a farkincám megfújta a riadót. Figyelj, vörr, Ettől aztán igazán nem kell tartanod, de tartok. Jó okon van oh. Ez itt nem anyajegy. Ez azért van, mert szakértő nélkül mentél át oda. Minde egyik, kösz a vizited, de nem érdekel. Nem érdekel a legfinomabb csemege, amit valaha ettél? Nem. Ugyan? Nem? Érdekel! Rendben. Világos. Felfogtam. Szóval erre ti nem vagytok. Nyitottak. Ez a nagy Ez meg mi? Ez barátom a kukoricaliszt, szári tocsait aroma, állományjavító ételszínezék és glutamát csodás keveréke, azaz a chips. Sajtosnácsó ízű. Igen, mondjegyel, mindjegyel! Hogy... Hé, hey, Burn! Tényleg jó? És van még, és hozunk még többet ma este. hurra! És te hozott a kertvárosban. Jaj, jaj. van a farkad? Figyelj, ha bárki megsérül ebből a családból, személyesen téged teszlek felelősség. Jól érzik magukat. Vállalom a felelősséget. Hé, hey, Burn! Kiszedtem pár fűszállat a tüskéim közül, és megvizsgáltam. Ezt nézd meg! Úgy tűnik, hogy a fű zöldebb ide áll. biztos, hogy te ugyan ide jött, Mert a mosómackó szerint a... Na jó, a... elég belőle. Világos. Na és mi van, ha tud néhány trükköt? Attól még nem tud a vízzel járni. Hey balátaim! Erre van a <gül> Mi ez? Ez? Egy terepjáró. Az emberek ezzel járnak, mert lassan elveszítik a járóképességüket. Haszta, mekkora? Hány ember fér egy ilyenbe? Többnyire egy. Hú. Üdv! Gladys Sharp vagyok. Az elnök, a háztulajdonosoké. Bizony! Haszta, mi, a... mi ez? Nyugi, nyugi, ne féljetek! Ez itt csak egy emberi lény. Ők ugyanúgy félnek tőlünk, ahogy a mi tőlük. De ha egy ember mégis észrevenne, feküdj le a hátadra és nyalogasd a mityhadádat. Imádják! A házirend szerint, amelyet maguk is aláírnak. A gyepnek öt centinek kéne lennie. De a maguké a mérőlécem szerint hatis fél centi. Fogjuk a kaját és tünyjünk el. Tényleg, most van kaja, vagy nincs? Nem láttad? A dobozban volt. Mindig van náluk kaja. Mi élünk, mert eszünk. Ők azért élnek, hogy egyenek. Megmutatom, mire gondolok. Az emberi száj a lepény az emberi lény pedig a zabagép. Ezzel az eszközzel oda hívod a kaját. Ez pedig a kaja egyik hangja. Ez a kaja beszerzés kapuja. Ez az egyikre a sok kajaszállítójárműnek. Az ember hozza a kaját, viszi a kaját, szállítja a kaját, vezeti a kaját, felveszi a kaját. Ez melegíti a kaját, ez szűti le a kaját, ez... Ez nem tudom, hogy mi. Mégis mi? Kaja! Ez az oltár, ahol imádják a kaját. Ezt eszik, amikor már túlsok sok kaját ettek. Elűzi a bűntudatot, és így elhetnek még. Kaja! Kaja! Kaja! Kaja! Kaja! Kaja! És? Vajon elég volt nekik? Hát nem volt. Az embernek semmi soha nem elég. Oh. Na és mi lesz azzal, amit nem esznek meg? Ki teszik csillogó ezüst dobozban? Csak nekünk. Oh. Ó, Jó étvágyat! Hmm, Fincsi mi? Oh. Ez, ez egy pelus, és tényleg odaért egy fenékhez. Nos, mit szóltok? Igazam volt vagy igazam volt? És ez csak a maradék. Majd, ha meglátjátok a többit, a dobozokat, a csomagokat, higgyétek el, ha velem tartotok, egy héten belül annyi kajánk lesz, ami elég egy, egy, egy medvének! Mi? Képletesen szólva. Betöhölt! Betöhölt! Törészi miért? Kösz, pici nyelm. Ah! Mit művelsz? Te mondtad, hogy nyaljuk le. a... Ne! Törölve! Futás! Bataradjatok! Ah! Az először! Az ah, aszkos bérgek! Azonnal vízre vár szükségem! A srácok jól vannak, jól vagytok! Találunk más kaját! Na, no, látjátok? Erről magyaráztam nektek. Az emberek nem bírnak minket. Megijesztettük és túlreagálta. Nem nagy cucc. Nem nagy szó! Nekünk ez eléggé nagy cucc. Gondoljatok a kajára. A kajáért megérte. Haláli jó kaja. Oh. Oh. Oh. Nem volt jó jelző. De haláli. Telitalálat. Nézd! Talán a mi életünk túl primitív egy táskás illetőnek. Mi? De azt hiszem, az egész család nevében mondhatom, hogy nem kell semmi, olyasmi, ami a sövényen túl van. Ugyanmár. Ennyi volt. A fánkot még késen próbáltátok. Zírtartaléknak ennél jobbat nem találtok. Egész télen izzadnátok. Ó, jól van. Aludjatok rá, egyet srácok. Jó ötlet. Majd holnap megbeszéljük. Majd nembe jött. Jó ét hangot. Jó ét vérn. Jó ét őzi. Jó ét vérn. Jó ét lu. Jó ét neked is van. Jó ét péni. Jó ét vérn. Jó ét hamis. Jó ét barb. Jó ét tuské. Jó ét szurka. Jó ét böki. Jó ét vérn. Íre holnap felébredünk 273 nap Ah. Ah, gut, Patient. Hier der Tasche. Kurze Versk. Ah! Leart, da siehte. Dann war mir kot noch vom Bunda, még élek. Még élek. Oh. So war mir das. Ich Ez az! Egyetek srácok, tálalva, kéreggeli! Fánkot akarok! Én meg pizzát! Ugrrrr! Na az állsz meg. Tényleg elég jól meg kell rágni, de ez kielégítő táplálék. És amellett rostban gazdag élelem. Wow. Meg kell hagyni. Nagyon incsiklandó. De mit csinálsz itt? Jöttem, hogy segítsek. Gyűjtögetni. Nézd, Wörn, tudod, hogy mi az én mottóm? Találd ki segítek. Nem a csalán, nem is kacsalád. A család? Az, az bizony. Ittélben nem legbelül. Tudod, Wörn, ez mind megvolt nekem. Kis odhu. Csöpnyi kis csemeték. Profi kapcsoló. De aztán ez mind oda lett. A szegélyvágó miatt. Jaj, Istenem! Ó, gyerej, Jó érzés, nem Mi Jálj nekem! Azt a vör! A plusz segítség mindig jól jön erre felé. Istenem, szegény csávó! A szegély vágó? Na jó. Az én bajom. Megyek is. Itt se vagyok. Viszlát. Örültem. Megyis? Jó volt megismerni titeket. Biztos összefutunk még az erdőben. Minden jót. Jól van, rendben. É, stikli! Jól van, maradhatsz. Gyere, te nagyvelák! Ne! Tudtam, hogy a kemény, zord külső, finom, lágy, nugátos tölteléket akar. Zavarha ha Verne báncsirak A legteljesebb mértékben. Klasz, dolgozhatok, ha mi van? N megkeresed a magyaró Csábító, ami nagyon csábító. De előbb mutatok valamit. Kincsi süti? Oh, ho, ho, ho, ho. Ez a süti vacak! Jaj, a sütike! Nyugi, ne eskétségbe! Tudom, hol vannak olyan értékes sütik, hogy egyenruhás katonáknak kell kézvesíteni őket. Ha? És dojnéki a sárgaháj! És ott is vannak Amerika kedvenc nasiai! Puszedlik, gumicukik, magyibagyik, és csókok, És ez mind csak a téd! Hey, ho, ha, ho ha, Hamilton, lassana Tetszik az energiád, de ne es nekik. Az pontod az enyém. Az lesz, hogyha sikerrel párosítjuk, a te űrút energiádat az én rémektervembel. Én Érted Én én én ének. Nyomás. Úgy tudtam, jutázod a légyet. te meg azítmedúsodod az enyém úgy hmm. ez az ügye nem jön, mert azt nem akarom. A ah, jó nagy munka áll előttünk. Gyere, fáradj be az írodámba, figyelt szimból. Most eljátszod dekik a vérengző emberevő veszett műköst. Megy a figura? Ehm, um, enni szést. Igen, Hami. Ehm, um, oké. Okay. Ehm, um, a kezeg nem emberevő, egy vézna hal. Veszett, nem kezeg. Ah, oh. mi? Na, akkor először belőjük a sérót. Oh, Ó, ki. Na, akkor most egy kicsit... Összekúcoljuk a bundádat. Feltupírozzuk a farkát. Ez csikis. Mm, nagyon babalett. Mutasd azt az eszelős tekintetet rajta. Ó, oh, oh, elböfogom az abc -t. A, b, b, Ami? Most nagyon megkérlek, hogy koncentrálj, oké? Okay? Oké. Okay. Köszi, lássuk. Várj egy kik, kikét. Várj csak, mindjárt meglel! Nem, nem, nem, nem! Aha! Gassz! Hamé! Uh. Kész! Na gyere! Itt leszek mögötted! Rajta! Vágj bele! Svics! Svics! Őrútvezet mókus vagyok! Kéremes hüc! Ben kastım, hapsi kastım, hapsi. Ne yaptın? En sonunda hıttan hapsulsan. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Azd meg magad! Kijössz belőle! Mi van itt? Az ott, Hami? Meg lesz oldva! Menj vissza Mi az, hogy meg lesz oldva? Inkább meg lesz ölve! Tolgozik! már, Hami! te hős vagy! Fesztelen és esztelen. Na, is persze, kicsit mesztelen. Hami, te fantasztikus voltál! Még én is féltem. Majdnem oda mentem, hogy én csapjalak le egy könyvel. De nincs bajod, ugye? Na, rá, hogy nincs. Te, Hami vagy! A sebek begyújulnak, a csajok buknak a sebekre. Ott, ott, ott! ott, ott volt! Itt támadott meg a mókus! Meg volt feszbe, vagy ilyesmi! És volt egy ócsmány, pucér, kétélcű ízés! Hülle! Ó, semmi baj, lányok! Menjetek be, egyetek sütit, nézetek tévét, nyugodjatok meg! Köszanya? anya! Bocsánat, Janice, de nem azt mondták, hogy veszett mókus? Ó, szerintem csak kicsit túlreagálták. És mi van, ha nem? Mi van, ha potenciális járványjal van dolgunk? A rákcsálók tombolnak, kór terjesztenek, és leviszik az ingatlanunk értékét! Aha Odakozz már saláta, mennem kell. Jó, De csak törődj a salátával, én majd törődöm azzal, hogy vége a kertvárosi békének és nyugalomnak! Jól van, nem kell tolakodni. Jut mindenkinek. Itt egy doboz külön nektek pedig. Ó, az, ez klassz. Egyetek, ami ilyen finom, csak jó lehet nektek. Érzed a pesgést hátul a fejedben? Aha. Elöntötte a cukor. Ez hajtja az embereket. Ezért nem alszanak télen. Megfejeled még egy kis ilyennel. És ami ez amúgy egy nyár kellene, az most meg lesz egy hét alatt. <gül> Hé, hey, Ási, hamóca! Semmi szükséged koffeinre. <gül> Asozroy to edetek csak mert parátaid a Party yeah People Hello telefon számát Megpiszkálhatom? Nem! Szegény kis jószáll. Hogy gyere! meg, Bebi, nem nyújtottál be kérelmet gyülekezési engedélyre. Ha több, mint két ember szeretne... Ah! Timmy, uh, hozd az ásót a kocsiból. Kihújnak a fények, kihűnek a végtagok. Egy alagutat látok. Jajnagy. Szegény kicsim mi vele? Anyám, te vagy az, aki a fénybe szólítasz. Mennem kell a fénybe! Szerintedet mit csinál? Lehet, hogy az agya károsodott. Ezúttal túl messzire mentél. Tűnjünk el innét. Hagyjuk itt a... Szép volt, vörn. A... Veszélyes vagy, és őrült! Megyek haza! Viszlát! Gadgetland Vilag, Rusya, Bimbo. Marpiska, hadı, mem. Latırd. Bontosan, ezért hívtam ki a girdiğim, hogy ne, ne, szegényeket mindenki ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Gyerünk, a Jaj, ne! Ah, úgy hiszem, itt valakinek meggyűlt a baja az állatokkal. A megoldás? Itt áll Önök előtt. Dwayne Lafontaine megjött. Hol járt eddig? Holnap tartom a nagy szomszédságköszöntő partimat. És eddig Debbie több állatot írtat ki, mint maga. Nyugalom, hölgyemény. Személyesen garantálom, hogy nem lesz, ami él és mozog azon a partin. Az ellenféreg munkához lát. Dob, ha, dob, ha, ha, ha. Hagyjátok, hagyjátok! Ah, mivel van dolgunk? Riddelfis marsupialis virginianus. Hozzávetőleg négy kiló. Hív! Szerintem döglött. Ne mondja, van iparengedélye az ellenfierekképző központtól? Azt akarja, hogy ön azt higgyet döglött. Van ide... Jól van, mozgás, szaporán! Ez az csak szaporán nyomás! Nézzük meg közelről, látszik, hogy lélegzik. Ha? Remélem, hogy nincsenek fájdalmai. Ha -ha. Na, jó. Ha -ha. Kinyírni! Kinyírni! Köszi, ha -ha. hogy eljöttek! Röveg közönség voltak! Ha -ha. Na jó, mivel állok itt szemben? Oposszum, tarajos hül, borz, mókus, mosómedve, éltű Hülő. Nem. Hülő. Ezt nevezem, hiper super alakítást a körek. Több, mint szuper. Le voltak dermedve. Óriási volták. Oh, de jó, hogy lége. Ha, voltál szakban. Apa, meg kell hagyni, hogy ez ö, ö, egész jó volt. Éljen az Ozmen! Éljen! És ne meg brilliáns vezetőnkről, Stickly-ről. Éljen, Stickly! Éljen! Én, Stikli! gyere, mutatunk neked valamit. Hát, jó. Király! Mit csoda, csata? Kösz, hogy a szememben pajtás. Erre, gyere, csak! Stíkli, gyere! Mutatunk Stíkli. neked valamit! Gyere, gyorsan! Édes üs, Az új otthonod. És nézd, itt van a helyed középen. Ez az enyém? Igen. Ilyesmi volt neked régen, Stigley. Ilyen nekem régen nem volt, lú. Tessék, én nem ijatok ilyet. Kösz. Ha, ez a... ez a táskám? Igen, idehoztuk, hogy ne kelljen azon a vélfán aludnod. Tényleg? Mhm. Mm Győ. Csikli, édes is tökre felturboztuk a tévét. Rákötöttem a hádig dekódert. Van kb. ezer csatornád. A távkapcsoló mielőtt apa lenyúlja. Tű, mindent vívő távkapcs. Ez kedves, srácok. Nagyon kedves. És most folytatódik, a szélhámos van köztünk. Szégyelletnéd magad. Befogadtunk a családba, te pedig becsaptál. Neked adtam a szívem, de te ezer darabra tépted. Vállaj be, Kevin, mert ha szemétládának érzed magad, akkor tényleg szemétláda vagy. Vállaj csak be, mond ki hangosan. Szemétláda vagyok. Szemétláda? Szerintem ez nem is igazi doktor. Mi a véleményed, Stikli? Stikli? Hey, hey, hey, hey, Stikli, micinás öreg! Túlságosan beépültél. Csak addod a ját a medvének. A kaját? A medvének. Hé! Hey! Hol a kaja? A kaja? A kaja! Oh. Burn, mit művelsz? Visszateszek mindent úgy, ahogy volt. Ne tedd, inkább elmegyek. Jó, én meg visszaviszem ezt a jogos tulajdonosoknak. Mi? Miért? Mert... Helduhi itt És nem akarjuk úgy végezni, mint az a nyúl. Tehát visszaadom és hogy ne nyírjanak ki minket. Vörn, még most sem érted ezt. Kell nekünk de, hogy kell. Nem viheted el. De hogy nem? Ezad! Ez kell nekem. Nem. Ó! Ez... Oh. Oh. Nagyon halkan gyere utánam! Mi? mert Többé nem dőlök be a behízelgő dumáidnak! Nem tudom, miben mesterkedsz, de be. az egész teknőm bizselek. És tudod mit? Ezúttal hallgatok is rá, és keményen a sarkamra állok! Ne, ne, ne, ne. Ha? Лати, я тебе. Лати, я тебе. Тула, лала, лала, лала. Ба. Я чук. Я тут. Hey! Megáll, trehű, vettik! Certainly! Ez az fúrd, mi ezeket a kaját verázom a kutyát. Hah? Ja, de jád. ne szódalok a kaját! Kapad! Yes, like this guy. Yes. Yes. Yes. This man, I'll kill you. I am who? I am still. Fun, never ben! you Yeah! God! I can! No! rad lug sam hut set No! Nem lehetnek a járdány nyolc előtt. Oh. Ah! Te vagy az ördög. Oh! oh. oh. oh. oh. oh. Nem esed, Bajod! Gyere, segíts Ó, Jó, persze. Mi a fene történt? Mi történt? Oda lett a kaja! Vége! Mi? Vége? Hová tűnt? őt! Vern? Visszavittem a tulajdonosának. Mi? Marhasokat gűrcöltünk érte! Marhára! És ez a kaja az marhára! Érted? Te meg? Hát ez ha jó! Mégis, hogy képzelted? Már tele volt szeméttel. Ó, mit akarsz ezzel mondani, hogy a mi kaja módszerünk nem olyan jó, mint a te kaja gyűjtési módszered? Módszeretek? Az ő módszere! Nem látjátok, hogy ki használt titeket? Ha? Vern, szégyed magad! Stiklin nem tenne ilyet. Jobb lesz, hogyha hisztek nekem. Nem értitek, hogy valami nem stimmel vele? Mindig bizsereg a farkincám, ha a közelben van. Ó, szóval azért maradjunk éhen, mert berezeg a feneked? Kezdtem azt hinni, hogy csupán féltékenységből rezegsz össze-vissza. Féltékeny? Ő Igen. Ő tártkarokkal várja a jövőt, pedig visszatartasz minket. Bizony, visszatartalak. A kihalástól. Látod, tud mit műveltél velük? Ha csak félik hallgatnak arra, amit mondasz. Még egy hetük sincs hátra. Csak azért akarod kihasználni őket, mert túl buták és hisznek egyek ahhoz, hogy észre vegyék. Én nem vagyok buta. jó, nem úgy értettem, Ö, inkább tudatlan. Nem tudjátok, hogy mi megy oda hát. Ugyan már. Tudjátok, hogy nem úgy értettem. Ne, ne csináljátok. Stella. Ozzy. Hamie. Tudod, hogy én nem. Hamie. Nem vagyok buta. Kérlek. I must give the impression And I had the answers for everything. You were so disappointed to see me unraveled so easily. It's only change, it's only change. period Stiegli Holnab dalarakozunk Kémét? A sajnos csempészárú hölgyem, mivel illegális minden államban. Kivéve Texas. Az sem érdekel, hogyha tiltja a Genfi Egyezmény, ezt akarom. <tos> ha, ha, ha, mindjárt sejtettem. Így hát vettem a bátorságot, és beszereltem. Jobb a lézer, mint a lőszer. <tos> venni a kaját. Hogy? Kár volt, hogy elvettem a kaját. Csak vissza akartam csinálni a dolgokat, ez minden. Túl óvatos voltam, mert ilyen vagyok. Megfontoltam haladó. A teknőmben is van hely, ahol még nem jártam. Te viszont teljesen más vagy. Laza, is merész. Igazuk van? Tényleg irigykedem. Ah. Burn, hidd el. Nincs miért irigyelni engem. te. Boldog lehetsz. Csak a legjobbat akarod a családodnak. És most te vagy nekik a legjobb. Na, és a farkad? Hmm. Az eszem az ösztönömre hallgatna, az ösztönöm pedig az eszemre. Aztán végül megfájdul a gyomra. Ezért legyél inkább te a főnök. Nem látod át ezt az egész dolgot. De te igen. Akkor mi a gond? Ez, vörn, ez itt a gond. Látod ezt? Figyelek. Csak... Aha. Csak vár egy percet, rendben. Öm, ön tartja a partit, hölgyem. Igen. Jobbra vannak a védőpapucsok, amit felhúzhatnak a cipőjükre. Ez az. Ez, ez az. az. Um, um, um, um. Mi ez? Mi? Oh, az... Uh -huh. Csak egy lista. Miről? Arról, amit elvesztettél, Vern. Tényleg? Amint látod, szép hosszú lista. Te aztán alapos kis krapek vagy, igaz? Ügyes. De van egy hely, ami úgy dogig van kajával, hogy egy este alatt kótolhatjuk. Glass, gyerünk! Merre van? Abban a házban. Mi? Wow! Ez az izé, is jó? Csak add ide! Vern azt akarja mondani, vagyis hát elég nehéz összefoglalni egy szóban, de... Bocsánat. Oh, çare yok. Oh, ne olacak? Elza, Kupak kupaktan var? İttat erfe. Söylen, çabda var it, it, it, it, it, it, it, it, it, it, it ve it, it, it, it, it ve it. Itt, és lehet néhány itt is. Hű, csak ennyi? Nem. Itt van egy rakás piros fénypászta. Jól vagy, Wörn? Zöld meg tűnsz. Egy pillanatra beborultam, de értem a lényeget. Fények, csapdák, átveszek-e tiszta páncért. Na jó, ezek vagyunk mi. Lehetek a kocsi? Én a kocsi! Tip stop a kocsi! Te vagy a cipő! A cipő béna! Miért nem leszel az a formás kis vasaló? Hé, hey, nem ez a lényeg! Különben is. Én vagyok a kocsi. Mindig én vagyok. Nos, a terv három lépésből áll. Egyes, villanyt le. Kettes, jussunk be. Hármas, jussunk ki a kajával. De ez olyan, mint egy erőd. Magas falak, áthatolhatatlan ajtók. Hogyan jutunk be? A nyakörv a kulcs. Szó szerint a nyakörv. Az a kulcs, ami nyitja az ajtót és... És Mi? Szerinted csak úgy adja neked a nyakörvét. Nem nekem te barz szülött, nekem. Neki? Nekem? Te megszerzed a kandúrtól a nyakörvét, bevetve... A büst. A női bájaidat. Kihalacott? Moso-moso. Lehet, hogy az állarcodtól kisé rosszabbul látsz, de ha Netán nem látnád, barz vagyok. Kivül talán igen, de ha belülre nézek, én egy cicust látok. Csak annyi kell, hogy kiszabaduljon. Ollót. Ollót? Parancsolj! Éh, éh, ne figyelj! A... Szeret! Szeret! Lékvessítő! Paradicsom lé... Dugó! Dugó! Nem erőszeld! Számadás! van! Még valamit. Hú, ai, ez az. Hölgyeim és uraim, kész van a mestermű. Hű, anyám. Azt a pasta. Hűmien. Hű, mi az? Ó. Oh. Mi az? Nabanda! Kész vagyunk, nekivágunk oh, dáom már megint! Aszba, ezek annyira, életűek. Áok vád frödsöntűmester! Kami! Kami! Jó! Menj! Menj! Nem! Nem! Nem! Nem! Nem! Nem! Nem! Ne, ne, ne! Kami! Mondtam az a sütét, fracak! Mi a helyzet? Minden rendben halad? Uh -huh. Aha! Ez kell ide! Gyerünk, ha mi gyerünk! Övesd a fénypontot! Ögyesen! Úgy! Ez az, ez az! Ott van, kapd el uh -huh. Ez az, ez az! Megabdeltek is ütődött. Bingo! Kettés lépés. Azt hittem, ezt meg érjük, úgyhogy jól haladunk. Jól van szépségem, te jössz. Öcsém, remélem, jobb utamacska lesz. Hanganyag indul! Ő már játszik, szed macskára. Reméljük, hogy a cica, cica szereti a bocét. Jár itt! Macskavadj! vagy! Macskavadj! vagy! Macska vagy! Macska vagy. Vagyis macska vagyok. Uh, miau. Ja, persze. Na, sics, hes, hess, hordozd el az A Agazdám nem ad magadékos kóborló macskáknak. Kóborló macska? Na jó, te akartad. Anyakörvet! Hé, milyen csinik kis nyakörved van, felpróbálhatná? Ne, ne, ne, ne közeleg! Nem szabad a kinti eladő állataival szóba áldogáldom. Há, há, si. Vint innét a mocsokod. Azt a Aztalszkár volt. Na jó, ennyi. Bár a torkik vagyok már azzal, hogy mindenki rám néz és elszalad, mert azt hiszi, hogy mocskos vagyok. Ide, hallgass, pubikám. Nem azért vagyok így kikenve, képpenve, hogy egy túltáplált nagyképű szörbok foghegyről bányom velem. Ki van sminkelve a fenekem is, haver? És akkor még mit tudsz, a dugóról? Elég! Soha. Senki nem beszélt még így velem. Hát. Merész vagy. Ez tetszik? Hát, hidd el, van ott még bőven, ahonnél ez jött. Szörmok. Na, csapat, bazzáj van. Erős vagy. Árad belőled. Szinten letaglóz. Hogy mi van? Mi taglóz le? Hát a szemed. A szemem? Olyan sugározó. Sugározó? Öcsém? Szóval ennél a résznél borultam be kicsit. A kis és a kisautó autó végül bejutott a házba. És van neved is? Van. Perzsa nevem van, mert Perza vagyok. Született tigrisziászmakmód szabászhercen. Ó, nem mondom, vagy rövid. Hívhatlak úgy, hogy tigris. Ó. Oh. Mattyet, otalmış hey. Derkiray. Allatok az ember hazban. Esağ! Yoo, herkesin yerine. Nedir bu? Niye matçıyım? Roydak. Ne topat ne topat ne Rami, ne körüm ben? Dalpal. Ah, okay. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Jól van, jól van. Jók vagyunk, folytassátok. Tessék. Kapd el. <tessz> <Ja>. <tessz> Ez van. Sikerülni fog. Apámnak kivételesen lapolós képe volt. Olyan ha -ha. szép volt. Alig kapott levegőt. Legyűgöző. Oda bent. Van egy többszintes, macska élmény balkon, perzsa szőnyekkel. Gyere, megmutatom! Ne, ne! Még nem meséltem az életemről. Jó, jó, jól halad, jól halad! Ez meg mi? Ettől ébrednek fel az emberek reggelente. Hová tűnt? Bújj el és dugulj oh. no. Mozgás, mozgás! Le, előtt visszajön. Nem. A csipszemnél kül soha. Mi? Lou, Penny, vissza tévéhez. Hanga, nézd, hogy jön-e az ember. Rajta vagyok. Ne, Hanga, várj. Bizsereg, bizsereg. Stikli, tele a kocsi. Tűnjünk el innét. Várj, Vince, csak egy perc, és kész. Vince? Hol? Ki az a Vince? Oh, Wern, Vince, csak medvebotlás volt. Nyelv, vagyis lássuk a medvét. Csak erre gondoltam. <laughs> ein nindje mit hmm. weg oh, oh. feyn kihuny wegta kin hunger oh hunger echt gölet fehér patkány von der Azt hittem véged. A legjobbtól tanultam. Ügyes kislány. Oh, gyere, apucihoz! Jobb lesz sietni. Nincs túl sok időnk. Mi ez az egész? Semmi! Akkor tűnjünk el innét, mert meg valami kell. Még nincs meg! Miért mondod ezt? Ez már bőve, elég. elég. Hé, hey, figyelj! Kb. ennyi időm van, hogy odaadjam ezt a kaját egy vérengző medvének. Hú. És ha csupa chips nincs a menün, akkor én leszek ott. Erezd a farkam! Mi? Erezd! Hey! hey ha vagy? Bucsáss meg, de mennem kell! Stella! Stella! Most hová mész? Stella! Ó, oh, Stella! Nem miattad, de ez nem működne, mert nem macska vagyok, hanem egy... Bárs! Igen az. Ha -ha. Sajnálom, hogy látod kell. Vigyázz, robba! Nem szavar a bűzőm? Nem. Lenyűgöz a bályod és a bűvőt. Én nem érzem a szagokat. Nincsen szaglásom. Az ajtóhoz! Nyomás, nyomás, nyomás, nyomás! Na, futás! Zoom. Ne üsük. Sadığım. O Bu dias. Hülle. <gülüyor> Ellen féregtelenítve. <gülüyor> Hú! Ön büdös! Mert maga engedte őket a házba! Ezek! Bár a könnyekért, Civi! Megszabadulunk a jószágoktól gyorsan és emberségesen. Ne! Ne emberségesen! Embertelenül, ha lehet! Hölgyem! Öröm volt önnel üzletelni? Mit fogok csinálni velünk, mami? Azt nem tudom, kicsim. Nem akarok meghalni. Igazából nem. Ejj, hey, hey, kicsikém. Nem lesz baj. Kár, hogy nem hallgattunk rád. Igazad volt. Ne haragudj. Nem. Tudtam, hogy egy link alak. adtam, vagyunk most itt. Nem voltam elég okos. <háhá> Vincent! Jöttem, hogy kinyifancsalak, de így még épp elcsiptem a műsort, és meg kell, hogy mondjam. Az ott lent. Igazi élvezett. Én még ennél gonoszabbat, árnokabbat, önzőbbet életemben nem láttam. Klasszikus, Tiéd Ti a sok jó, övék a bék jó. Ha így folytatod, pontosan olyan leszel, mint én. Meg lesz mindened, amire vágytál. De az már épp megvolt. Mi? Ők? Kit akarsz becsapni? Te magad mondtad. Egy tagú a családod. Mindig is az lesz. A magunk fajták így élik túl. És ha közben pár bolek áldozatú esik. plak, ilyen az élet. Rájuk nincs szükséged. Meglepő, de van. És nekik most. Rám van szükségük. Ne kampanya? Er. Good Oh, oh, mio. oh. oh. oh. Kis... Hé, hey, Stella! Ez mentő akció! Megmentelek! Úgy elgázosítalak, hogy az urakád is büzsleni fog! Márcó. Mi van? Márcó. Szacskó? Tacskó? Oh, Maszko! Senki sem vezet! Mit tudunk? Olyan, mint az álva futó kettő! Mi? Ah! Hey, Enkedj be! Rossz gombat nyom! Yeah. Válaszza az úti célt! Vigyél ah! vissza! Vigyél a tuskóhoz! Előző úti cél kiválasztva. Forduljon meg szabályosan! Oh, már is! Uh -huh. Ami, uh -huh. Nem figyelek Kvácsak, rászuk le a medvét! Milyen fegyvérek vannak? Van kalapácsunk! Király! Ah! Tökény! Ah! Ez az, köszi! Hey, elezd be, elez be! Nem! be! farkú Győrűs farkus ázi. Csak segíteni akar, engedd be! Azok után, művelt! De visszajött! És hozott egy medvét! Jó, szóval! Hé! Hey, vezetés közben nincs vita! Visszafordulunk, hogyha rosszak vagytok! Ő kezdte? Mondom, hogy csak segíteni akar, tényleg? De, Vern! Te mondod folyton, hogy hallgassunk a farkadra? De nem bizseleg! Oh. Oh. Akkor miért nem mondtad? Héj! Hey. Köszi! Güç getçikli. Hel çapara ta iş. Vidaya. Köszönjük! Gyerünk! A régi jazz táncs sérülés... Vami, sziaszt! Gyere, kiderünk! Ez a Vagyunk, Vagyunk Terry, a srácok! Healthy requiredammar钱. Uran poured alive. Ulan keluarother notöt? Av favour of ceket主 şины. RadletHmm Matthews'un örüelörde. Csak a dervet. Ted, vidál! Szóval bulizni akartok? Hat lehet. Bulizunk! Szállj! Barry, ú, vidáljatok! Harsá! Na jó, elég volt. Vern, vidd ki a többieket. Huh? Lefoglalom. Megőrültél? Véged van, de ha engem akar. Menzd meg a családodat! Azt akarom! Az egész családot. Biztosan van valami megoldás. Nincs idő! Hami. <tessz> ah. <tessz> hey Vince! Igazad volt! A csupa-csipsből a sok soha nem elég. Cikli! <tessz> Most, Hummy, tűz tűv! Boo! Mm. Ah! <laughs> Nem a Csak ide! Igen. Jenny vagy, kisfajtás! Ó, oh, köszönöm! <gül> És, Vern, le cseréld a páncélod! Jó. Örülök, hogy bevált. Na, vedd le! Add vissza! Nézd is van! ez a Sziklás-hegységbe, Maci! Nyilván tisztában van azzal, hogy ez egy prémekréme. De biztos úr, az ellenféreg volt az, ős hozta rám. Nekem ez semmi közöm nincsen. Hé, hey, hé, hey, hey. az ön volt. Az ön neve van a szerződésem, mondja ezt a bírónak. Ne, nem én voltam. Ne el! Nem tartóztathat le. Elnézést! A háztolajdonosok elnöke vagyok! Megszökjük a nő! Oh. Az oh, Kapják el? Ah, az éj, vigyázzon! Asszonyok! Oh. Uh. Gyere, játék! Ja, Jön, ja, ne, ja, ne, ja. ne, ja, ne! Ja, megcsináltok, megcsináltok! Stella! Kik vagyok, tigris? Ó, Stella! Szóval, ez lenne a kinti erdő? De cíki! Gyere, nagyfiú, mellettem a helyet. Tudod, Stéklé, nem. nem árt, ha tudod. Ha mondtad volna, hogy arra kell az a rengeteg kaja, hogy kifizesse egy dühös macit, odaadtuk volna. Oh, tényleg? Éger? Egy családban így megy, hogy gondoskodnak egymásról. Nekem soha sohasem volt része. Tudom. De hidd el, hogy ez... Ez itt a jobb élet kapuja. Ezt elmondhattad volna korábban is. Nem működött a kommunikáció. Ez is így megy a családban. Szóval, mit mondasz? Szeretnél benne lenni? Oh, gyere ide! Keblemre! Upa. Megígértem, hogy nem csinálom, de... Na jó! Ah, jó. Isten hazadt a családban! Jó kis nyitó hét, mi? Egy pillanat. Ezek szerint már csak 267 nap van hátra a télig. Honnéd szerzünk élelmet? Igen. Már megtöltöttem. Ez mi csodák? Visetek a modorói? figyelmének is rajongásának tárgya és úgy hívják, hogy televízió. Csúcs király. Az emberek igényük van arra, hogy kötődjenek a körülöttük élő világhoz. Hát ez sipi És arra is, hogy a kövér fenekükön csúcsúljenek. A tévézés egyszerre elégíti ki mindkét igényt. Jú, érdekes. Gyerekszók, családi együttlét a TV előtt, hoztátok a nasi, magár hangzót, magár hangzót. Kérjét a kát, a kát. Hol a távkapcsoló? Hé, hey, surka, legyőzd le. Nem láttátok a távkapcsolót? Apa, nyugi! Azon kedvem kicsit tévézni, szerintem ma kiderül, hogy a baba különös képességekkel bír és hogy Szexon földön kibílie. Mint Kár a Star Trek 2-ben, a Genesis projekt az Enterprise kezében volt, de Kár ellopta az örök élet találmányának titkát! Kösz a részleteket! Láttam a TNT-n leadták az összes régi rész csak onnan tudom. Kértek gumikukacot? Á, passzolj egyet! Hé, hey, Böki, adod a lúna! Hmm, kóstod meg! Mit van? Fini! Ne vedd el! Tökéletes táplálék! süti. Egyerővel földet is ehetnél! Én már ettem? Nem fírom! Földízű. ízünk! Psssss! Kezdődik a műsor! spin all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in. I see all the programs. I save coupons from packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle and feel a bit free. Kids in the halls and pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm all lost in the supermarket. I can't own your shop happily. I came in here for a special offer, a personality. I'm all lost in the supermarket. Shop happily. I came in a special offer—a guarantee personality.